Bai, una katedral autatu dute horretarako 80 90 garren hamarka dan aldarrikapen gune izan baitzen Euskal Herritarrentzat. Saroia Galarraga preso hauek erraiten dakun bezala. Bai, eh ara, gaur dugu katedralean prentza aurreko haie hau egitera. Batuki historiko bat delako, eh 80 hemen eramant ziren hainbat borroka, gause ba eta bar. Eta bara Bizkat e, sinbo hori oroitaraziz, Batoki hau hautatu dugu gaur, pixka bat gure mezua helarazinaian, e, bai frantses gobernuari eta bai euskal gizarteari ere. Mezua e, zein izan da? Bo, lehenik e, salatu nahi izan dugu azken e, azken erabakijudizizialak e, aipatu dugun bezala, Bai Jaques Jon eta Txistorren baldintzapeko askatasun eskaeren ukatzea, baita ere Ibon Fernandez ira direne preso mantentzea, e, eri larria da eta ara len lenik erabaki hoiek salatu nahi izand ditugu eta bestetik ba, konponbide prozesu honetan, ba, gure konpromesua berritsi nahi dugu. eta baita de dei egin euskal gizarteari, ba, haintzina aintzina Ara, oraindik urratxa hainitz badira egiteko, naiz eta urratxa hainitz egin izan diren, ba, ara, denok batera hainzinera segitzeko kompromesua berresten dugu gaur. Aipatu duztue, ere, ba, preso batzuk urbilduak izan direla eta ba bat baizik ez dela? Bai, e, alde hortatik, azpimarratu dugu ere urratsak emanak izan direla e, Estatu Frantxesean, ba, ia gizonezko gehienak urbilduak izan dira, Beraz, hori azpimarratzen dugu, baita ere DEPeaz eh e, status tusaren e, kentze hori. Beraz, bai, e, aintzina pausoak dira, baina gure ustez ez dira, ez dira aski konponbide integ, integral baten baitan badakigu lehen urratsa dela. Eh bakataskak eran dituen ondorioak ba e, ondorio hiei erantzutea eta konkretuki ba preso eta ieslari guztiak etxera Etxera ekartzea hori litzateke lehen urratsa ba, aintzinera segitzeko baitezpaako baldintza da gaur egun horilor ezagun den hon artean. Handier hori edo eskutititz hori duzu duzue. Eh? Bai e, elaraziko diogu Macho presidenteari ez zuzenki gutuna naez zigoriko diogu, zenki e, bera interpelatu nahi dugu, dugu,beraari e, ba, dagoki olako ere urratsak e, ematea hitz eman zituen engaiamendu batzuk, gaur egun ez ditugunak ikusten errealki, naiz eta aipatu urratxak egin, zuzenki interpelatzen dugu Macron presidentea gaur. Ez bakarrik? Ez bakarrik, noski, baina, ara, zuzenki elarazten diogu, naiz eta pentsatzen dugun ere, Euskal Herritarrok ere, gure gure alt badugula, aipatu dugun bezala, naiz eta iraganaren irakurketa ezberdinak izaten alditugun, baintzinera begiratu behar dugu, eta guri dagokigu e, baldintza hoiek sortzea e, gatazkaren konponbidean aintzina segitzeko. Eta franziara estatuak erabaki politiko ardezan espero duzue. Ba, horri kusten dugu argiki, eh? azken finan nahi badituzten neurri batzuk hartu ba, hartzeko posibilitatea dut dela, beraz ara, eskatzen dugu urrats gehiago egitea. Kusten dugu egingarri dela, beraz ara, behar ditugu urrats konkretuak. 2008an intzordu garantzitsubat ere ipatu duzu, eh? Bai, beraz hau ere gaurko mezua, E, urtarrilaren hamaikan antolatua den maniifa Bilbon eta Baionan orain presoak lelopean e, ara, deial atzen dugu gizarte guziari parte hartzeko hitz garrantzitsu bat da Ez da itz bakarra izanen baina e, segitu behar dugu olako mobilizazioak ere e, areagotzen e, eta ara, benetan gure hotsa eta, eta indarra erakutsi dezagun den honen gaiiamendua baita.